Вискочивши на світ, він на порозі зомлів і пролежав непритомним з добру годину, а очунявши, ледве дочвалав до своєї башти. Другого дня, не розпитуючись, князь велів утяти голову харчевнику, що мусив щотижня раз подавати поживок в'язням у квартирку. Пройшла зима і весна, а князь сидів та й сидів у своїй башті темниці, не показуючись людям на очі. До нього пробував заїздити дехто з магнатів, але він відмовлявся хворобою і не вітав жодного гостя. Так усі й залишили ведмедя у його ліві лежати. Тільки вже літом мусив прийняти князь посланця з листом від найяснішого круля. Король був збентежений хворобою князя і тривожився за його дочку, запрошував сердечно обох їх до Львова, обіцяючи і своїх лікарів, і свій догляд. Нарешті Закінчив найясніший, що такої розкішної красуні, як князівна Єдвіга, такої розумниці гріх дома ховати, що їй треба світу побачити, щоб здивувати собою весь мир. Ласкавий лист королівський зрушив вельми князя, і він відписав з глибокими подяками за ушанування, що на зиму сподівається зажити великої честі і оселитись у Львові в власному палаці. Пізній осінь вже був там князь Потоцький, і вступив перве у келію до своєї дочки. Ядвіга глянула на отця і зблідла, але окинула його гордим поглядом і низько вклонилася. «Що, надумалась?» – спитав її князь сухо. «Надумалась», – відповіла загадково князівна. «І маєш...» «Маю замах вищий за князів Потоцьких». «О, моя дитино!» Поривчасто пригорнув її батько, але вона не відгукнулася серцем на те вітання, і князь поцілував її в бліді та холодні уста. Незабаром рознеслась по Львову вістка, що князь Потоцький оселився з красуною дочкою у Львові і широко відчинив пишній магнатерії двері. Незабаром слава про надзвичайну невбачену красу князівни облетіла все місто і всі околиці. Незабаром і й старе відчарив її сп'яніло і збожеволіло в краль. Настало літо, загадав князь Потоцький для свого і для чужоземного лицарства дати турніра, та такого бучного, якого ще й на світі не чуто, і то на честь дочки своєї князівної Двіги, який наступав 18-й рік. На тій учті Гойній мусив бути і найясніший король. Він цілу зиму роз'їжджав по крайницях свого великого панства, для того і не бачився ще своїм першим вельможцем. Гей, бучно ж святкував своє свято князь Потоцький, так бучно, що слава проте пережила багато віків та долинула і до нас сивою старовиною. За причилком островерхі хмурів міста Львова розчищений був Великий Майдан, посипаний золотистим піском. Надокола огороджений він був високим парканом, укритим дорогим кармазином і пишними цареградськими килимами. А крім того, його ще прикрашено було сріблястими саєтами і різнобарвними корогвами і вінками з дубового віття. На усіх кутках стояли герольди, закуті у сталь, у шоломах, з траусовими перами і держали в руках срібні суремки. Поміж сидінням на під парканом здіймались високі Золотосяйні шандали з широкими кадильницями, де курились арабські пахощі і сповняли чудовим духом цілий Майдан. З приходу збудовано було тріумфову браму і оздоблено її горорізьбою. Там тисла сила джур і збройничих. По підпарканам були на круги приладновані розкішні сидіння, оксамитом вкриті, золотими шнурами, з кутасами облямовані. І то для значних пань і панянок. Просто приходу. На високій амвоні красувався парчевий намет, призначений для цариці цього пишного свята і для її близьких. Широкі сходи, устелені пишними килимами, спускались від амвони аж до самого кону. Скрізь блискотіли, яснілись єдваби, глазетні, шовкові прозорі тканини іскрились каміння і рожевіли чарівними трояндами видочки панянок. Молоді, красно встроєні панянки метушились усюди, але не до відбивалась красою і пишним убранням князівна Ядвіга. Два роки майже минуло від страшної ночі в князівському замку, і Ядвіга переродилась цілком. Із завзятої палкої, вродливо-чарівної панянки вона стала недосяжною красунею можновладкою. Вона сиділа тепер на високім кріселку, пишна та велична, як справжня цариця. Парчева суто, золота сукня облягала її станочок, мовточений, з-під високого гаптованого перлами коміра горіло на шийці дороге неоціненне намисто, а з плечей збігала пишними блискучими хвилями манта. Пишна молодь, яка не брала участі в лицарському герці, роїлась навколо амвони, силкуючись піймати... Від незадумної красу ні хоч слову, хоч погляд, хоч усміх, але князівна байдуже згорда позирала на їх зальоти, не обділяючи упадників навіть недбалою ласкою.